anza kabisa huwa inasababisha homoni ya testosteroni kwa wanawake inakwea yani inapanda unakuwa na sifa za kiume wewe ni mwanamke unatengeneza ndevu eh hizo ni dalili moja hapo, mayai hayawezi kupevuka tena e, sauti yako inabadilika E, pia pia watu wengi huwa wanaota e, nywele sehemu ambazo wao hawastahili kuota kama wanawake unakuta ameota kifuani ameota mgongoni hizo ni dalili moja hapo na kwamba una kiwango kingi cha testosteron pia e, huwa inasababisha e, prolactin hormone hormone hii ya prolactin inakwea eh hormone hii huena sababu watu wengi kutoka e, na maziwa ka, e, katika mati, katika titi lake ukibonyeza hivi maziwa yanatoka prolactin hormone na hii prolactin hormone inapokuwa kwa juu ina hu inaenda kusuppress ovarian activity inaenda kupunguza utendaji kazi wa ovaries zako kutengeneza mayai. Kwa hiyo unaweza uko kila kukicha unaangaika kusugua benchi, kumbe tatizo ni dogo tu, unahitaji upunguze vyakula vya wanga vinavyoingia jikoni mwako. Ndio maana wanasema detoxify wa kitchen, safishe jiko lako toa vyakula vyote, utashangaa e, kama leo naitwa mgumba ndani ya miezi mitatu we utakuwa sio mgumba But tena utakuwa na furaha na amani tele. Kingine vyakula hivi pia huwa vinaharibu kabisa hormone ya estrogen hormoni na follicle stimulating hormoni na luteinizing hormoni Follicle stimulating hormoni inakuza mayai, luteinizing hormoni ni hormone ambayo inapevusha yai. Kwa hiyo hivi hizi hormone zote zinapokuwa katika mkanganyiko na kumbuka ovary yako pia imeshusha kiutendaji kazi. Rafiki yangu utahangaika kila namna, utazibuliwa kila aina lakini matarajio yako Hayatatimia Tatizo ni dogo tu. E, kuna kitu kinaitwa hyperinsulinemia. Bwana jela Levien ambaye tunamuenzi kama the father of insulin resistance alisema hivi, magonjwa haya yote yanasababishwa na kiwango kingi cha cha insulini kwa sababu ya u -u -u matumizi au ya uhujumu wa vyakula vya wanga na sukari kupindukia Ndomana maana leo nilitoa swali moja nikiwa na nauliza kwamba e, kati ya vyakula vifatavyo ni vyakula gani ambavyo vinasababisha gauti kwa watu? Niliuliza kwamba nikasema aidhan vyakula ni nyama ya mbuzi, e, pia nikasema o oh, inaweza kuwa ni vyakula vya wanga au nikasema a hey, na b ni kweli kwamba vyakula vya na vyakula eh, vyavivya, na, na mbuzi vyote vinasababisha gouti na pia nikasema D sijui. Eh, jibu lake lilikuwa ni rahisi tu. Jibu lake ilikuwa ni kwamba vyote eh, vyakula vyenye yuri acid na vyakula vya na vyakula vya vya wanga na, na sukari vinaweza kusababisha gauti lakini watu wengi hawasumbuliwi na gauti inayosababishwa na ulaji wa vyakula vya uric acid kwa wingi inasababishwa na ulaji wa vyakula ambavyo vinaenda kushusha utendaji kazi wa figo kutoa yuriki acid kwa wingi kupitia njia ya mkojo kwa hiyo sasa eh, watu wengi wamekuwa wakiondolokana na maumivu makali E, baada tu ya kupunguza vyakula vya wanga ambao vinazalisha homoni ya insulini kwa wingi homoni hii huwa inaenda kupunguza utendaji kazi wa figo kuchuja yuri acid ilizitoka kwenye damu kwa hiyo sasa wewe leo hii ambayo unasumbuka na maumivu, watu wengi huwa nawaambia, kama wewe unasumbuka na gout, kwa nini umeacha nyama ya mbuzi, umeacha siji samaki, umeacha siji nini, lakini mbona bado uko pale pale na maumivu yale yale? If it it was the causality baada tu ya kuondoa kile kisababishi ungepona. Lakini tatizo linaendelea. Kwa inaweza kuwa kwamba tatizo lako halisababishwi na ulaji wa vyakula vya yuri acid kwa wingi. Hapana, inaweza kuwa unakula vyakula ambavyo vinashusha utendaji kazi wa E, figo yako kuweza kutoa yuriki acid kwa njia ambavyo ni vyakula vya uwanga na vyakula vya sukari. Nadhani Dr. Mapesa anafurai sana kwa siku ya leo. Nimeweza kuongea mambo mengi ambayo huwa naongea na wateja wangu tunapokuwa ana, kwa ana lakini leo hii nimejisikia nitoe maneno haya kwa sababu tu e, umependa kuyafahamu zaidi. Uh, asante sana Dr. Boaz. Uh aya alikuwa ni maelezo kutoka kwa mtaalamu wetu Dr. Boas Mkumbo akiweza kuongelea magonjwa ya lishe kama uzito mkubwa, kitambi, shinikizo la damu au uplesha, ugumba a, na vile vile a kisukari kwa mjibu wa Dr. Boaz amesema magonjwa haya ya rishe uh, mara nyingi yanaletwa na utumiaji mbaya wa vyakula vya wanga ambavyo vimekuwa vikipelekea utengenezwaji wa hormones yae, kama uh, uh, insulin, kotiso na zingine nyingi. Ndio. Ah uh, nashukuru sana kwa sababu pia nimepata elimu uh, na nitaitumia pia kuweza kuelimisha jamii siku uh, za usoni. Asante sana na fry pia na mimi leo kunitembelea. Ah, asante ah, na mimi pia nitakukaribisha siku moja ofisini kwangu tuweze kuzungumza mambo machache. Lakini ningependa kukuacha na swali moja ambalo kama tukija kukutana siku nyingine naahisi tutalizungumzia. Ah, magonjwa yote haya lishe yanatokana na utumiaji mbovu au utumiaji mbaya wa vyakula vya wanga. Ah, swali langu je ni vyakula vyote vya wanga huweza kuleta ah, magonjwa haya ya lishe katika kiwango ambacho ni sawa? ndio ah uh, ile utakuja tuliongee siku nyingine tukikutana uh, kwamba ni vyakula vipi vina vinaweza kupelekea utolewaji wa hizi homoni kwa wingi na vyakula vipi vinafanya utolewaji wa homoni hizi kwa katika kiwango kidogo asante sana dr boazi na kazi njema asante sana na shukuru sana mwenyezi Mungu akubariki kwa kunikaribisha na kunihoji kwa haya yote niliyoongea mwenyezi Mungu akubariki asante